ושמואל מת. ויספדו לו כל ישראל, ויקברוהו ברמה ובעירו. ושאול הסיר האובות ואת הידעונים מהארץ. ויקבצו פלישתים, ויבואו ויחנו ושונם. ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים, וירא, ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול בה' ולא ענהו אדוני. גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה, ואדרשה בה. ויומרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב, באין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה. ויאמר, כסומי נא לי באוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. ותאמר האישה אליו. הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת הידעונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? וישבה לה שאול בה לאמור, חי אדוני, אם יקרך עוון בדבר הזה. ותאמר האישה. את מי אעלה לך? ויאמר,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 אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה, ויירה מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. ותבוא האישה אל שאול, ותראה כי נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, ואשים נפשי בחפי, ואשמע את דבריך,